Seres mia, sim bé quisieras toda tearia, Ave Maria, quan de seres mia, el mismo cielo, Senyora i senyors, molt bona tarda. Benvinguts a la sintonia de Ràdio Trinitat Vella des del 91.6 de la FM. Ara mateix el que escolta és la música de David Bisbal amb el seu clàssic Ave Maria. I ja que som a mes de juliol, doncs, comencem un programa doncs, molt, molt estiuenc. <totipat -se> Això és tot un poble, sí senyor, tot un poble, però rebanyat aquí amb molta aigua, amb moltes ganes de començar. I com sempre, doncs, la millor manera de començar el nostre programa d'avui és donant la benvinguda a les nostres col·laboradores. <totipat -se> Doncs al meu costat, davant meu, tinc a Silvia Hernández. Molt bon dia. Bon dia. També tenim a Xaima Ben-Home-Douche. Bon dia. Bon, bon dia. I també a Belén Cano. Hola, bon, bon dia. dia. Doncs amb elles comencem aquesta nova edició d'aquest programa Estigüenc del Tot un Poble. Doncs moltes ganes i amb moltes, i amb moltes ganes de passar-vos-ho bé i acompanyar-vos doncs, al llarg d'aquesta hora. Sí, sí, Un programa en el que tindrem connexions al carrer. Com cada estiu, nosaltres sortim al carrer i comencem a gaudir del que és aquesta estiuenca, aquest dia està estan l'estiuenca amb molta calor i amb moltes ganes de fer-vos-ho passar bé ara mateix doncs amb algunes de les informacions que ens arriben a la nostra redacció, com per exemple que Sant Andreu rep l'alcalde amb una llarga llista de problemes per resoldre. Per al flamant alcalde de Trias, passejar pels barris de la ciutat suposarà trobar-se amb una infinitat d'assumptes per resoldre, molts d'ells amb aspecte de crònics, amb, amb moltes promeses per complir, pocs diners a les arques i el que potser és pitjor, amb la implacable resistència veïnal a segons quines mesures. Els punts importants són la pacificació de la Meridiana, narcotràfic a la Trinitat Vella, retards en els equipaments previstos a les casernes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 en aquest barri perifèric també tenen pendent la qüestió enquistada del tràfic d'heroïna. I en un altre ordre de coses, el districte també fa uns quants anys que demana acrits la necessària pacificació de l'Avinguda Meridiana. Molt bé, i ara doncs parlem amb la Belencano, que també té algunes notícies per oferir-nos, com per exemple les actuacions de millora urbana del 2011 que es faran a Sant Andreu. Aquest estiu a la ciutat es realitzaran un total de 38 actuacions a la via pública per avançar obres d'infraestructura, fer tasques de manteniment, dotar de més serveis a la ciutat o fer actuacions en nous equipaments. Tot seguit, detallem les que afectaran al districte de Sant Andreu. L'Ajuntament de Barcelona es cull els mesos en els quals la ciutat resta més buida i es redueix el trànsit als carrers. El mes d'agost arriba a una reducció de fins a 25% per tal d'afrontar obres i actuacions de millora necessàries per incrementar la qualitat de vida de les barcelonines i els barcelonins i fer de la ciutat un espai més amable amb més i millors infraestructures, equipaments i serveis. L'objectiu és millorar la ciutat amb els menors nègrits possibles a la ciutadania. Obres d'infraestructura, com les obres d'alta velocitat sansegrera. Durant l'estiu es farà una actuació per desviar cinc línies elèctriques de mitja tensió, afectades per l'enderroc del pont del treball digne. L'actuació és estrictament necessària per executar la nova plataforma de la línia d'alta velocitat. Afectació. S'ocuparà un carril de circulació i l'aparcament en cordó situat a la banda mar del carrer Sagrera entre carrer Gasilassó i carrer Pacífic, al llarg dels mesos de juliol i d'agost. Nova fase d'execució del carril Busbau C58 Meridiano. Aquest estiu es realitzarà una nova fase de l'obra d'implantació d'un carril per a vehicles, d'alta ocupació i autobusos que ha d'enllaçar Ripollet i l'Avinguda Meridiana, i que permetrà alhora millorar la zona i dotar-la d'un caire més urbà. Hi ha previstes dues actuacions d'estiu. La recuperació de dos carrils de circulació del C-17, que es retornaran a la seva posició original, ja realitzada fa uns dies, i aquesta altra pendent. La construcció de les silletas centrals per a protecció dels vianants a l'alçada del Passeig Santa Coloma i el carrer de la Llosa i la urbanització de la vorera del costat mar de la SEISET. Afectació. Aquests treballs suposaran una ocupació del carril ràpid d'entrada a l'Avinguda Meridiana a l'alçada del Passeig de Santa Coloma i del carril ràpid de sortida entre el Pas sobre Rondes i la SEISET entre el 18 de juliol i el 26 d'agost. Construcció d'una bancinera a la Via Fabència, Avinguda Meridiana. L'obra consisteix en la construcció d'una nova estació de servei a la Cruïlla de l'Avinguda Meridiana amb via Fabència, ronda de dalt. Actuació d'estiu, esperant els treballs de col·locació de l'estructura per permetre els accessos a la benzinera des de l'Avinguda Meridiana. Afectació, les tasques afectaran el ramal de connexió entre la calçada sentit llobregat de via Fabència i el sentit sortida d'Avinguda Meridiana. També estallarà el trànsit un carril de sentit sortida de l'Avinguda Meridiana durant una setmana del mes de juliol. Obres de manteniment, pavimentació i manteniment viari. En total es pavimentaran 96.972 metres quadrats de calçada al llarg dels mesos de juliol i agost. Al districte de Sant Andreu s'intervindrà al carrer, ciutat d'Assumpció, entre carrer Lima i carrer Tucumán. Nus Trinitat, Ramal, Ronda de Dalt, B20, a Ronda Lateral, B10. Molt bé, doncs amb aquesta informació només comencem el nostre programa d'avui i encara ens falta per presentar la nostra companya Xaima Benham Duch, això on anem a al llarg d'aquest estiu, el nom eh Xaima Benham Duch. <ríe> bon dia. Sí. <ríe> doncs ens agradaria que també ens expliqués alguna cosa de les que passen, eh, o les que passaran aquest mes de juliol aquí els nostres barris. Uh, hem de dir que llaurar els patris oberts mm, permet per fer servir les zones d'esbarjo de 18 escoles cada tarda de juliol. El conjunt de disposa actualment a 51 patris oberts per a diferents districtes durant el curs escolar. Han pogut disfrutar fins al mes de 132.000 132. usuaris. El servei va néixer l'any 2008 amb 13 patis oberts i 22.750 usos. Aquesta xifra va passar a 24 patis i 48.287 al 2009 i va saltar fins a 37 i 131.270 el 2010. Pel que fa a la versió estiuenca de l'iniciativa, l'hem passat per 114 patis oberts Qua a menys cara i van passar 17.763 persones, principalment nens i especialment durant el mes de juliol. Com passarà aquest any, la immensa majoria de centres participants van tancar a l'agost. Els motius pels qual ciutat Vella i les corts són els dos únics districtes de la ciutat que no comptaran tot l'estiu amb cap patu obert i Sants amb sis os o, Sant, o Sant Déu, amb quatre s’han de buscar, segons fons municipals en el poc ús que van tenir l'estiu passat. Del que es tracta és d'oferir un servei útil, obrir els patis en els quals hi ha usuaris. No té sentit tenir un pati bé amb un monitor allà tota la tarda. 8. Si un pati no funciona, es tanca. I, en canvi, si en una zona hi ha molta demanda, s'intenta ampliar, si és possible, el nombre de patis, afirmen. Malgrat que no es tracta d'un casal, els patis compten amb un monitor responsable d'obrir tancar el pati en els horaris previstos, també adaptar els seus ulls, debatir pel bon de les seves instal·lacions i de promoure la interrelació entre els usuaris. Molt bé, doncs amb aquestes informacions nosaltres que comencem el nostre programa d'avui ara el que escoltarem tot seguit és el Mambo number 5 que va tenir molt d'èxit doncs, fa uns estius de la mà de Lubega l'escoltem i després tornem, fins ara Ladies and This is Mambo number 5 a store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do around? baby said in the trumpets a little bit of Monica in my life a little bit of Erica by my side a little bit of Rita's all i need a little bit of Tina's what i see a little bit of Sandra in the sun a little bit of Mary all night long a little bit of Jessica here i am a little bit of you makes you my man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 El programa d'avui, continuem amb el nostre programa d'avui i ara mateix la Jaima i la Belén ens apropen al que són els horòscops del dia d'avui. Molt bon dia. A veure, què és el que ens deparen avui els horòscops? Perquè la veritat és que cal dir que en un dia com avui en què estem ja gaudint d'aquest mes de juliol doncs val la pena saber què és el que ens deparen els astres. No? Comencem amb l'horòscop Aries i diu... Intentas cuadrar los compromisos, el trabajo y un poco de ocio que te está haciendo falta. Será un poco complicado, pero lo lograrás. Vale. Continuamos con Tauro. Diriges tu mirada sobre alguien a quien quieres de verdad y que hoy necesita de tus cuidados y tus mimos. Géminis. Te costará, pero debes terminar un asunto que ya no te apetece hacer o seguir al frente de un negocio o trabajo que te aburre. Cáncer. Muy en alza tu sentimiento más protector, que volcarás con alguien que pasa un mal momento o con los niños, si los tienes. Leo, te encuentras con personas que hace tiempo que no ves y renuevas esos lazos de amistad en un ambiente distendido y alegre. Virgo, no seas escéptico con las palabras de un amigo que te está diciendo la verdad, de un asunto en el que está implicada otra persona. Libra, tienes ya muy perfilado un trabajo que te ha costado mucho esfuerzo y ha llegado la hora de presentarlo o de pasar un examen. Scorpio, alguien cercano puede desconfiar de ti porque no le revelas cierta parte de tu intimidad. Sagitario, cambiarás de paisaje y de lugar de residencia. Es importante que des ese salto para evolucionar y fortalecerte. Capricornio, te has tomado un respiro en tus actividades y eso es algo que crees que necesitabas por ciertas tensiones vividas. Acuario, mantén la cabeza fría y no creas que lo que te permiten hacer ahora va a ser para siempre. Es una situación momentánea. Y acabamos con Piscis. Los sentimientos te importan más que nada hoy. Estarás con la gente a la que quieres por encima de todo. Muy bien, entonces pues escuchamos una mica de música. Bé, doncs nosaltres continuem amb algunes informacions que ens han arribat, com per exemple la que ara mateix ens amplia la Sílvia Hernández, que ens diu que ara continuen les manifestacions contra el tràfic de droga al barri de la Trinitat Vella. Fa prop d'un any que els veïns de Trinitat Vella es manifesten per denunciar el tràfic i consum de droga que hi ha al barri. Diuen que la situació no ha millorat amb la instal·lació de càmeres de videovigilància i per això han tornat a manifestar-se al carrer, concretament als punts on diuen que es ven droga. El mes de desembre, l'Ajuntament va instal·lar càmeres de videovigilància a la zona, però els veïns diuen que aquesta mesura no ha servit de res i que la policia és plenament conscient que la situació continua igual o pitjor. La manifestació pels carrers del barri va continuar aquest dijous fins a la parada de metro de Trinitat Vella. Els vagons i les estacions ja penjat cartells en què han denunciat de manera molt gràfica la situació que es viu en el dia a dia del barri volen que se'ls escolti i no descarten portar la mobilització a la a, més, a altres barris de la ciutat. Perdó. I la Belena ens ha ampliat una informació que ens acosta directament a la plaça de les Habaneres i és que hem de dir que ja estan gestida la seva reforma. La plaça de les Habaneres ha recuperat la seva fassumia amb arbres, espais d'oci i de llocs infantils, bancs, fons i altres elements de mobiliari urbà.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 Cal dir que a Sant Andeu també s'inauguraran 100 les escoles Bressol. La primera serà l'Escola Bressol Municipal Alten, a la Trinitat que substituirà i exemplarà l'antic centre. En tindrà 119 places i serà oberta al setembre d'aquest any, tot coincidint amb l'inici del nou curs. L'Escola Bressol Municipal Fabra i Quats, a Sant Andeu de Paloma, obrirà portes al llenar de l'any amb uns 119 de places també. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui i el que escoltem ara mateix és un tema de David Bustamante que es diu Ni una làgrima més doncs això, no ploreu perquè us acompanyem nosaltres des d'aquí, des de la sintonia de Ràdio Trinitat Vella Música Bé, doncs, ni una lágrima, això és el que ens deia el senyor David Bustamante ara fa uns anys, acostant-nos doncs, la calor d'aquest estiu. I ara el que fem és continuar repassant algunes de les informacions, com per exemple que el petit comerç diu que no acceptarà canvis horaris. Davant de més de 200 convidats a la gala anual de la Fundació Barcelona Comerç, que aglutina els 17 grans eixos de barri de la ciutat, el sector ha llançat un missatge conductent.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 qui va temptejar el sector sobre la possibilitat d'ampliar els 8 diumenges festius anuals. El conseller d'Empresa, Xavier Mena, va defensar fórmules originals perquè Barcelona pugui obrir més festius ajustant-se a les demandes turístiques. Fins i tot Jordi Aleu va deixar oberta una porta durant la campanya electoral per crear zones turístiques permissives amb consens dels afectats. I la llei de l'Omnibus ha agitat encara més el debat. Molt bé, doncs continuem a la cinturina de Ràdio Trinitat Vella des del 91.6 de la FM i ara parlem d'una reivindicació. Un còctel de veus que han activat l'alarma vermella entre els petits comerciants que sempre han fet pinya per defensar el model local, un dels més restrictius a nivell espanyol, i que ha fomentat les botigues del barri a la petita empresa familiar tradicionalment. El president de la Fundació d'Eixos Comercials, Joan Mateu, explica que és una prioritat de tractar a primera trobada en, en la primera trobada que el sector celebri amb Tries després de la seva proclamació com a alcalde. Sabem que hi ha una enorme pressió per part dels gran, de les grans superfícies sobre els polítics per ampliar els horaris, però seria obrir la capsa de Pandora, opina. Els arguments que pensa disparar a Trias i que ja va deixar entreveure són variats. Per una part nega que es tracti d'un mer dret del descans, sinó que considera que Barcelona no significa una rentabilitat superior. Si s'obre tots els festius, s'acaba venent igual en global que l'any i en canvi hi ha molta més despesa, argumenta Mateu. En canvi, si es beneficia grans comerços que venen poc, que venen poc entre setmana i que diumenge treballarien més a costa per perjudicar els petits que sí que venen de, dijous, de dilluns a dijous, raona. Doncs L'argument del turisme genera oposició frontal entre aquest col·lectiu que sosté que l'afluència de compradors es limitaria al centre i pensa que el volum de cregueristes que desembarquen cada cap de setmana a la ciutat no justifica un canvi en la norma actual, que només permet obrir botigues petites en l'àmbit no alimentari als voltants de mercats dominicals, a la qual cosa s'acullen establiments de la Rambla, per exemple. Per nosaltres era, és, ara és un tema vital. Insisteix Mateu amb el suport de la Fundació Comerç Català i de la Confederació de Comerç de Catalunya. La Fundació Barcelona Comerç, amb més de 10.000 botiguers associats, adverteix als nous governs autonòmics i local que, si actuessin sota pressions, el petit comerç es veuria obligat a exercir contrapressions. Què demanen per poder millorar la situació de tancaments que viu la ciutat? Doncs continuïtat en la política de l'últim mandat i els seus tècnics municipals per seguir dinamitzant les compres a la ciutat i preservar el model aglutinat per eixos però també exigeixen unir forces en els àmbits municipals de comerç i mercats per anar de la mà i donar més força global a la venda tradicional Malgrat els molts tancaments que viu el sector, defensen que segueixen sent molt els, molts els emprenedors. S'han de trobar maneres d'incentivar el consum, segons diu Mateu. Hem de recordar que Joan Mateu també és president de l'Eix Comercial de Sant Andreu, on qui connectarem d'aquí uns moments. Doncs ara parlem de la Trinitat Vella i en ho acosta la Belén. Arriba al banc del temps a la Trinitat Vella.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 A totes les persones que s'apunten se'ls entrega un talonari de' xecs d'hores i al mateix temps se'ls obre un compte al banc del temps, amb les habilitats que desitgin intercanviar. Totes les habilitats compten per igual, l'únic que importa és el temps que es trinca fer-les. Hi ha moltes possibilitats d'intercanvi, des d'aspectes d'abricolatge, com electricitat o fontaneria, fins a la informàtica, idiomes, cangús, acompanyament de persones, formació de noves habilitats, cosir, cuinar, tot s'hi val.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 us podeu posar en contacte amb ells mitjançant el mail bancdeltempsanitatvella.com Molt bé, i ara es torn de la nostra companya, la Jaima, que ens acostarà a aquella gent que vulgui fer-se voluntari de la biblioteca. Doncs com ho pot fer? Doncs a la Biblioteca La Sagrera, Marina Clotet ofereix el servei de prèstec i lectura a domicili a totes aquelles persones amb problemes de mobilitat temporal o permanent, com malalts crònics, persones en període de conversència, amb discapacitats físiques, gent gran... És per això que cerquem persones que vulguin portar llibres o fer lectura a persones grans o amb problemes de mobilitat del barri, tant a domicilis particulars com a casals d'avis, residències, centres de dies, etc. Si us interessa col·laborar i formar part del voluntariat de la Biblioteca, posa't en contacte amb nosaltres, et necessitem Això, et necessitem i sobretot ara que arriba l'estiu o que ja som a l'estiu doncs val, val la pena que participeu en activitats d'aquest tipus i ara el que escoltem és a la Sònia i Selena amb aquest tema que també ens va engrascar l'estiu de principis d'aquesta dècada i que porta per nom Jo quiero bailar Vente, Pura obsessió Molt bé, doncs continuem aquí la sintonia de Ràdio Trinitat Vella, això és el programa Tot un Poble d'Estiu, i ara doncs, connectem amb les nostres companyes que són al carrer, eh, avui visitant les diferents botigues, que aquest cap de setmana doncs, han començat les rebaixes. I ens agradaria parlar amb la Mireia Gutiérrez, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns com estan en la cosa, com esteu veient les botigues, estan de rebaixes, bon. Quin, són? què és el que us han pogut dir? Doncs el que ens han dit, bàsicament, és que les vendes van pitjor que l'any passat, però que no és només d'aquest any, que fa dos o tres anys que s'està baixant les vendes, per la crisi, l'atur... Uh -huh. i, I bé, voldria passar... Tenim aquí a dues dones, una una dona, que estan de compres per les rebaixes, i a veure què, què els sembla aquestes rebaixes d'aquest any. Molve. Sí, o sea, las, las paso. ¿Dónde ahora que digo? Hola. Bueno. Hola. Hola, buen día, ¿cómo estáis? Hola. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo van las rebajas? Um, bueno, eh, pensé que iban a, bajar, a rebajar más, pero bueno, van de a poco. Uh -huh. Bueno, aunque algunas tienda la verdad es que han que han rebajado más, pero hay otras que no, que aún van de a poco. Ah, bueno. uh -huh. Pero lo veis bien, ¿no? Esto de las rebajas. Bueno, sí, es la oportunidad de poder comprar algo ahora, ¿no? Ajá, uh -huh. muy bien. ¿Qué sí, piensas que lo encuentres? Sí, la Chaima ha hablado muy bien con tú. Sí, hola, buenos días. Hola. ¿Nos podría decir cuál es la prenda más barata que han encontrado? ¿Que he visto? Sí, la prenda más barata que han encontrado. ¿La prenda más barata que yo he visto, sí. que he comprado? Bueno, o que has visto. O que he visto, a ver, mm. en ropa diría yo. Sí. Sí, sí, a ver, camisetas. Uh -huh mm oh y camiseta y tejano y hay de todos sí, pero lo hay cosas que no que no es tanto no están muy rebajadas, no no no, no. Y mira que yo me lo recorro todo, ¿eh? voy por todas las tiendas. De hecho, aquí me encontraron entrando una tienda de rebajas, pero de cortinas y cojines. Ah. Usted ya se ha ido para el hogar, ¿no? Sí, ahora ya me fui para el porque ya lo demás ya ya está todo visto. Perfecto. Perfecto. A ver. ¿Y en qué tiendas ha, ha entrado para ver las rebajas? Ah, en el centro de Barcelona, digamos, de todo un poco. De H&M, de Sara, Massimo Dutti, a... Uh -huh. A ver, en eh, las otras, uh, en ropa interior, eh, human secret, eh, de todo, de todo un poco. Sí, sí a ver, un momento que eh, la Silvia quiere haceros unas preguntas. Hola, buenos días. Okay. Hola, buen día. <risa> Me gustaría saber si no es molestia preguntar cuánto dinero piensa gastarse en estas rebajas. A ver, yo yo lo máximo que puedo, que yo puedo, al menos yo, son 200 euros. Vale. O sea, ya, sé, ya sería mucho para mí, ¿ah? por, digamos, por, por, por toda la crisis que llevamos. <risa> ¿Y todos los años se gasta el mismo precio? No, o... no, no. Antes me gastaba mucho más. Hablemos de tres, cuatro, no, cuatro años atrás o tres años, sí, más, gastaba más, juntaba más. Vale. <risa> <risa> sí, pues a ver un momento, que chaima me ha querido hablar contigo. Sé que soy un poquito pesada. <risa> ah, no, no pasa nada. pero <risa> bueno, que Quería saber, ¿eh, ¿cuál es la tienda que más rebajas ha tenido para usted? A ver, mmm, a ver, es, es que la verdad es que están como un poco similar entre Sara, uh -huh. y, pues bueno, que Sara siempre tiene todo un poco durante el año, ¿no? De precio. Pero a ver, Sara podría ser y aquí, pero bueno, tampoco salía ella. Es... Al final, al final, me voy a pagar un poquito más y prefiero irme algo un poquito más bueno, ¿no? Porque uh -huh. sí, sí. ya me, me aburrí también de cosas de 4 o euros y al final me duran un mes, un mes lavado y chao. Sí, sí, sí. <ríe> Bueno. De acuerdo, pues, ¿su nombre? Alejandra Rivera. Muy bien. ¿Que es vecina okay. de aquí, de Santandreu? Eh, sí, sí. Soy ah. de, de Congreso, del barrio Congreso. Ah, muy bien. Congreso. Aquí, aquí cerquita, sí, sí. Sí, sí. Muy bien, pues muchas gracias por atender nuestros micrófonos y esperemos que vaya, pues, gastando también aquí en las, en las tiendas de, de nuestros barrios, ¿no? Sí, claro, hay que cooperar también, ¿no? Claro. <risa> bueno, gracias. Venga, adiós. adiós, buenos días. Adiós, adiós. Muy bien, pues una vez que ahora... Chim, a sí, ver... Bueno, bien, bien. Hola... Hola Mireia. Hola. Digue'm. Doncs mira, ens doncs han dit que de... hi ha una botiga d'esports uh -huh. que es diu Cercenado, que la sí. porta una home que és Xavier que és l'Amus, uh -huh. que ens ha dit que ells personalment no noten les rebaixes uh -huh. i que de fet tant de vol es traguessin el que estan tant d'hora, que els aniria millor per exemple a l'agost, uh -huh. que bàsicament venen... El que més venen durant aquesta època són xancles i articles d'estiu. Uh -huh. I fa 30, més de 30 anys que aquesta botiga està oberta. Sí, doncs la Sílvia vol una pregunta. Hola. Hola. Has vist molt volum de gent o, o no gaire? No, el volum de gent... Hi ha gent mirant, sobretot que també ens va dir la Diana, que és la que porta la botiga Soriano de sabates. Que hi ha gent mirant, però que no compren gaire. No, veritat. No. No, clar, és que la crisi aquesta ens està afectant. Que ja es diu que hi ha més gent que altres anys que està mirant. No, la gent aprofita per, per mirar, suposo, per mirar, perquè després a l'agost venen les fortes, no?, les altres rebaixes també. Sí, les segones rebaixes. Compte. I suposo que, clar, deuen, ara deuen estar mirant els preus i quan tornin a posar les rebaixes del mes d'agost, doncs, el aniran a comprar Sí, que dels altres negocis de l'eix també diuen que han baixat que hi ha gent mirant i que han baixat les vendes d'aquest any i cada any van a menys mm -hmm. Bueno, doncs esperem que que vagi a més, sí? sí. <ríe> Vinga sí, sí. Doncs, si et sembla, connecta'm més tard Sí, em sembla Vinga. Molt bé, doncs fins ara <ríe> Fins ara. Vale, doncs nosaltres escoltem ara la música que ens acompanya aquí a la sintonia del 91.6 de la l'EFM a veure què és el que podem escoltar tot seguit. Una... Això. Mira que era mala... de ser a la noche Molt bé, doncs què us ha semblat aquesta connexió que hem fet el que ens han dit les noies que estaven allà a les rebaixes com, com heu vist? Que no, jo crec que, que no s'anima. No? no, perquè la gent es passa el bando de mirar en comptes de comprar, i cada any és el mateix per la crisi que hi ha. Uh -huh. no, jo crec que la gent mira i s'espera fins a les segones rebaixes, uh -huh. perquè jo ho he fet alguna vegada. Sí. Però és que sembla que cada any va una mica pitjor, no? perquè l'any passat tampoc hi havia molta gent comprant i ara sembla que encara hi ha menys. No? Uh -huh. sí. Sí. Sí. Doncs, sí. doncs bé, ara fem una mica d'agenda dels actes que podeu gaudir aquesta mateixa tarda com per exemple el fet que ha obert el primer concurs de disseny de l'Espai Jove Garcilaso. Què pretén aquest concurs? Doncs fer la, de l'Espai Jove Gartilasso un trencaclosques de diferents idees, una pancarta que indiqui el que hi ha tant dins com fora de vosaltres, els joves, com és el vostre món, els vostres somnis, els vostres projectes i les vostres idees. Creiem que per començar ho hem de fer creant una imatge que es veurà des de fora,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 Presenta ara la teva proposta i guanya un premi de 500 euros i una experiència. L'anunci del guanyador serà avui a les 8 del vespre al Parc de la Pegasso. Molt bé. I del Parc de la Pegaso no anem cap a Can Fabra i ja trobem l'exposició desè aniversari de col·legues i pintors. El Centre Cultural Can Fabra del carrer del Segre número 24 us ofereix fins avui l'exposició corresponent al desè aniversari de col·legues i pintors organitza l'associació de veïns Sant Andreu Nord. L'entrada és lliure. I també hem de dir que continua el ball de Gent Gran al centre cívic del Bon Pastor. El centre cívic del Bon Pastor a la plaça Toret número 3 us ofereix els dimarts, dijous i diumenge Vall per a Gent Gran, organitzat pel casal de Gent Gran de Bon Pastor. No us quedeu a casa i dimarts i dijous a les 4 i mitja i diumenges a les 5 podeu anar a ballar l'entrada és gratuïta i hem de dir que demà hi haurà cinema a la fresca la plaça de la Trinitat acollirà demà dimarts a les 10 de la nit una nova sessió de cinema a la fresca amb la projecció de la pel·lícula Robin Hood recordeu que l'entrada és gratuïta i també tenim més coses per comentar-vos com per exemple l'activitat exclusiva per als amics de la Nau Ivanov que es diu Julieta i Romeo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 El càstig i els assajos s'han fet a la nau Ivanov. Et preguem que confirmis l'assistència com a màxim avui 4 de juliol amb el telèfon 93 340 7468 o a info Què és l'amor? Una malaltia? Un procés químic que té com a escenari el cervell humà? S'ho pregunta Marc Martínez en la sala versió. En la seva versió d'aquesta tragèdia de Shakespeare. La història de dos joves enamorats que ens en un univers de contrastos on regnen les emocions. Tot plegat per explicar la història d'un amor que s'enfronta al patriarcat i a l'Estat i que d'alguna manera marca l'inici d'una nova societat. Després de Super Raval, 2003, la Forti, vista al Grec 2007 i Estocol, Grec 2009, Marc Martínez torna amb la platea social regint un clàssic. Julià i Romeo és un projecte de platea social. Una coproducció del Grec 2011, Festival de Barcelona i Bània. Produccions en col·laboració amb el Teatre Espanyol de Madrid i el Festival Shakespeare 2011 de Mataró. Lloc, Teatre Coliseum, Gran Via de les Corts Catalanes 595. Dia, demà, dimarts 5 de juliol de 2011. Hora, 9 de la nit. Durada, 122 minuts. Preu, gratuït. Doncs si això és gratuït, doncs no teniu excusa per no acostar-vos al Teatre Coliseum i Gaudí d'aquesta interpretació de Julieta i Romeo. I ara parlem d'un taller, un taller que porta per nom appren a fer castells amb la colla Jove Castellera de Barcelona. El Centre Garcioso, el cap de Garcilaso, número cent, us offerirà demà dimarts a les 6 de la tarda el taller apprenn a fer castells, a càrrec de la Cola Jove Castella de Barcelona. Una, un cop més la to és gra Molt bé, doncs ara escoltem aquest Draoste d'ntei i tornem tot segui have a steady day now Molt bé, doncs tenim a l'altra banda del fil telefònic novament a la Mireia Gutierrez, com estàs? Hola, bé, aquí, mirant les rebaixes. Doncs, uh, què és el que ens pots afegir? Doncs mira, ara hem preguntat a una botiga que es diu Negre, que la porten ciutadans xinesos, i el xin ens ha dit que, que les vendes més o menys igual que abans, uh -huh. i que els hi anava millor el negoci sense rebaixes. Ah, mira, o sigui el... que... Sí hi ha gent que fins i tot no els agrada les rebaixes.: Sí, fa dos mesos que han obert la botiga, així que tampoc ho poden comparar amb altres anys, volíem veure un punt de vista diferent dels, dels venedors xinesos i mm. que, que encara que hagin començat les rebaixes, diu que passa quasi la mateixa gent i les vendes iguals. Doncs la, la Xaima vol preguntar-te una cosa. Hola Mireia, aquesta Hola. tenda que és de roba només? O és un vessant? És passat? de sabates, roba i bosses. Ah. Uh -huh. I que no, no, hi ha, no hi ha... Diu que no predomina, per exemple, la compra de roba, sinó que es venen les mateixes sabates, la mateixa roba i les bosses. I el preu de les sabates? El preu de les sabates? Doncs al voltant d'uns 10 euros però rebaixades, no? Com? Rebaixades? Sí, sí. Ah. Rebaixades. I la Sílvia també et vol preguntar... No, Digue'm. Uh, hola. Hola, Sílvia. Amb um, aquests propietaris, o sigui, vull dir que si han obert la tenda nova i veuen que s'apropen les rebaixes, no hauria de ser un punt positiu per la tenda? Suposo que com fa dos mesos que han obert i els preus ja eren baixos, és el que... És, i, clar, i rebaixen una mica i compren productes que ja són barats de per si, sí. llavors els venen i ja rebaixar-los, doncs els hi va pitjor. Que per qui no ho que aquests productes no només venen de la Xina, sinó que també els, els porten des d'Itàlia. És bo saber-ho. Uh -huh. sí. Doncs mira, ja sabem una cosa més, veus? Sí. Hi ha alguna cosa que puguis afegir més? No, ja està tot. Ah, jo. Ah. Jo. jo volia parlar de la targeta Barcelona Comerç, sí. que és ho porten des dels 17 eixos comercials de Barcelona i és una targeta de bancària mm. que té alguns avantatges, banes bueno, gratuïtes, hi ha ofertes als cinemes, en bennzieres, també fan mm. cada mes algunes ofertes per exemple abril, maig i juny que és el passat, hi havia ofertes per anar visitars o de Barcelona, el Tibidabo feien tractaments d'estètiques i compraves en aquestes botigues més de 80 euros en dos establiments com a mínim i pel següent mes volen fer esmorzars gratis ah, que encara no està establert com seran les condicions però amb un mínim de compra doncs, per exemple un esmorzar gratis als Versalles ah, doncs mira encara ens pot sortir a compte això eh? sí, doncs sí <ríe> doncs la Jaima també vol preguntar-te sí, mi deia, aquesta targeta com la podem aconseguir? Doncs, un moment <ríe> doncs em sembla que es, es pot demanar la, a la caixa perquè mm -hmm. està vinculada a la caixa i al punt d'informació de l'eix comercial ah, que gràcies. està aquí al carrer Gran de Sant Andreu ara no sé a quina alçada número 111, número 111. gràcies perfecte Molt bé. doncs si tens alguna cosa més a fer així ja no ja connectarem demà molt bé. Vinga, doncs que passis una bona tarda. Igualment. Adéu. adéu. adéu. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui i escoltem més música per anar ja acomiadant el nostre programa. ¿Nos vamos o nos quedamos? Bueno, ya. Vamos. vamos. Pero de verdad. Sarandonga, nos vamos a comer, sarandonga. Doncs déu-n'hi-do el ritme que ens acaba de posar mateix la Raquel en aquest programa ja per anar acomiadant aquest primer dia de mmm, tot un poble d'estiu. Donar les gràcies a les nostres companyes que han estat avui aquí al nostre programa, a la Sílvia Hernández, moltes gràcies. Gràcies. A la Jaima ben amb duix, molta gràcies. a tots els uients. I a la Belencano també moltes gràcies. Gracias a nosaltres. Doncs, si voleu, el que podeu fer és tornar a connectar demà a aquesta mateixa hora amb aquest programa. Nosaltres ja ens acomiadem i ens retrobem doncs, això, demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Adéu, xau. I la gent